Дали мені, та й сказали, за власний рахунок. А я кажу, спасибі вам за ваш подарунок, я за вашу доброту оправдаюсь на посту, якби були всюди такі добрі люди. Новий начальник Розмовляли два вахтери в тихій установі, а я зовсім випадково був при тій розмові. Нам начальничка прислали якогось нового, видно, з нього хорошого не вийде нічого. До кожного усміхається, До кожного слуха та за ручку вітається. Видно, що макуха. Он той, що був до нього, той було, як гляне, То обсипле тебе жаром, То холодно стане. Що за вигляд був у нього, Що за голосина, як почуєш, Дибом стане кожна волосина. Всі боялись, той старались, Аж кругом кипіло. А цей добрий та ласкавий Завалить все діло. Цим тихеньким та плохеньким далеко не підеш. Люди звикли, доки б'єш їх, допоки їдеш. Як турляєш, підганяєш, воно бігти раде. А по-доброму з ним будеш, на голову сяде. Хто дурніший? Прибиральницю покликав керівний дядило. Як це ви мені на папку вилили чорнило? Тильцнув пальцем вище носа, витріщився строго. Є у вас отут що-небудь, чи нема нічого? Прибиральниця ні в року, жінка язиката. Та у вас же, каже, більша в п'ять разів зарплата. Той виходить, що за вас я дурніша у п'ять раз. Грошолубка. Прибиральницю начальник лає так, що страх. Ви, гукає, влаштувались аж у двох місцях. Тут вам ставка, там півставки. Це вже більше ста. «Хоч підвищили зарплату, все вам не хвата!» І сказала добра жінка, коли той затих. «Не лічив би ти, синочку, грошенят моїх, бо якщо вже й нам ти будеш заздрити, синок, підуть зайві мої гроші тобі на вінок». Чия служба важча?» Біля будки прохідної пита Грицько Саву. «Чи ти бачив, почепили на стовпі об'яву, що заводові потрібні чотири вахтери, один слюсар, один токар і два інженери. «А чому це я не бачив ще об'яви з роду, що заводові потрібен директор заводу?» «От лопух», – скривився Сава, – «голову ти маєш, ти подумаєш, що говориш і про що питаєш. Та директора знаходять легко і без об'яви, бо яка у нього служба і які там справи? Побачили, призначили, керуй собі сміло». А щоб бути брат вахтером, треба знати діло. Дурне діло. В понеділок біля входу до великого заводу стоїть вахтер на воротях у начищених чоботях. А від цеху номер сім, брукованим шляхом, мчить Федот на мотоциклі швидкокрилим птахом і гукає ще здаля відчиняй ворота. «А в колясці що?» – вахтер питає Федота. Бачиш сам везу пісок, а куди, буде садок, а ти часом у піску не сховав деталь яку? Перерив Вахтер пісок палкою в колясці, дурне діло в тебе, брат, коти собі ктрясті, відчинив ворота, випустив Федота. У п'ятницю біля входу до великого заводу стоїть вахтер на воротях у начищених чоботях, а з заводу мчить Федот. Відчиняй ворота, знов пісок везеш, вахтер, запитав Федота. А ти часом у піску не сховав деталь яку? Та дирив весь пісок палкою в колясці. Дурне діло, твоє брат, коти собі к трясті. Відчинив ворота, випустив Федота. Проминув робочий день, Настала субота, рекотила міліція, забрала Федота. Хоч завод був не секретний, а простий, мотоциклетний, міліції удалося розгадати секрети, як Федот украв за тиждень два мотоциклети. Тонка кишка Ідучи через двір, стрів двірник двірника, і розмова у них зав'язалась така. «Ти промовив один невелике себе, а якби возвели у міністри тебе, то чи впорабся б ти? Що ти скажеш мені?» Другий важко зітхнув і сказав йому, «Ні, для міністра, браток, в мене кишка тонка, бо міністра, браток, знаєш служба яка?»